Zagintzen arte ezagutzen dugu enpresan arteko, laesterketa, baina danak batera egiten duten, hau da, talde osoak korritzen du batera, eta denak batera irten eta elmugaratu behar dira. Hemen, formato berri bat egingo dugu. Hau da, bakoitzak banaka korriktuko du, denborak zenbatzen dira, bueno, testigo baten bitartez, lauak korritzen dute, baino banaka. Beraz, e, mila formulan egiten da, mila zehirion da behatzi metro, hakin edemezela mila hemen e, desente korrizen ari da guain, inglesak eratu zuten e, froga bat da, eta denbotan e, zona hondia izan zuen, e, distantzia izan zen. Gogaratzen gara horreindik, mila behatzi eronda iruro lauen, Roger Bannister munduko rekorra egin zuenean, hau da lau minututik anbera jetxizenean, Konseguratu izan zen munduko hitu haundi bat bezala, eta konparatua izan zen eberesteko e, galiurra irabaztea bezain importantea izan zela. Handik aurrera, Europa mailan eta mundu mailan sistema dezimalak beste distantzi batzuek ekarri ditu, baina orain diken ere mila toki askotan korritzen, bat distantzi hortan egingo da datorren martxoaren hogeieko froga.